Вони хотіли певною мірою відійти від засад демократичної республіки, ідучи тут слідами Богдана Хмельницького, і перетворити Україну у змішану аристократично-демократичну республіку або й аристократичну типу Великого князівства Литоського з близьким до монархічного гетьманським правлінням, але цей монархізм мав би мати риси обмеженого. Водночас і різниця між вимогами Богдана Хмельницького та гадяцькими трактатами була значна. У першому випадку король або цар підтверджував давні права та вольності українців, відповідно вважав себе у праві ламати їх чи урізувати, Тобто йшлося про тимчасове забезпечення звичаєвого права українського народу чужою державою. У другому випадку залежність від чужої державної структури зберігалася, але номінально водночас починало творитися власне державне право, яке тільки погоджувалося із звичаєвим. Передумова до самостійного державного існування. Іван Виговський неохоче йшов на договір саме з поляками, бо з ними надто багато було пролито крові, та й не визначалися вони вмінням дотримуватися і законів, і власних обіцянок, але більше ні з ким у подібні державні стосунки вступити він не міг, аби вести Україну, в державний статус, що існував тоді в Європі, а всі спроби порозумітися з царем розбивалися з цілком зрозумілих причин. Росія була побудована як східна деспотія, а деспотія законів та прав не визнає, коли ж і визнає, то тільки як тимчасову поступку, яку незабаром треба ліквідувати, щоб привести здобутий край у повну державну залежність, тобто відповідність до деспотичного правління. Виговський був розумний і освічений політичний діяч, і це чудово розумів, через що він і пішов на розрив союзництва із Росією, бо та вимагала не союзництва, а повного піденства, але переконати свій народ, що він хоче йому добра, не зміг, бо народ вимагав те, що і Богдан Хмельницький – не власної держави, а підтвердження звичаєвого права та власних індивідуальних вольностей. Сприяла такому непорозумінню і дочасна автократизація республіканських форм, що значною мірою суперечило віковічним демократичним традиціям українського народу, хоч це й справді могло утвердити тоді ще аморфні українські державні форми, які освячувала традиція. Гетьман усвідомлював, що ввійти в європейську державну систему з неміцною гетьманською владою, з демократичною анархією і при невиробленості державних інституцій було годі, рано чи пізно якийсь кижак такий народ підкорив би. Саме на цьому резоні, здається, і заснувалася державна побудова Виговського, бо Гетьман хотів зберегти республіку, але прагнув обмежити анархію, тобто хотів збудувати державу, перевівши козацьке звичаєве право на типові для Європи рейки республіки аристократичної чи напіваристократичної. Це було його заслугою, а водночас і помилкою, бо народ до таких перетворень не був готовий, отже Гетьмана не зрозумів. Народ зрозумів і певною мірою резонно, що мають повернутися пани, ксьонзи, мають відібрати освоєні ними маєтки із землі, які панам колись належали, тобто повернеться панська наруга. Поляки, складаючи цього договора, тільки цього і прагли, та не цього хотіли Виговський та його оточення. Вони прийняли оті неприємні собі пункти позірно, не гадаючи їх виконувати, однак справу програли, бо козацтво таки не відкинуло від себе Виговського з його проектами, а заодно як дитину з брудною водою виплеснуло і велику ідею писання в європейську державну систему, тобто ідею великого князівства Руського. Згодом вони схаменулися, але момент було згайно. Польща вже на такі поступки не йшла, а Росія тим більше не прийшла в Україну, щоб давати їй волю, а щоб цю землю зажерти, що вона з успіхом і вчинила. В кількох словах оповімо подальші події. Між українськими та російськими військами почалися локальні зачепки. 24 вересня прийшла церська грамота до всіх українців, скерована проти Веговського, якого тут названо зрадником. З'явилися нові претенденти на гетьманство. Приятель Пушкаря, Іскра та Безпалий. Росія шле в Україну велике військо, яке почало грабувати і плюндрувати українські землі. Почалися бої. 26 березня 1659 року вирішив в Україну князь Трубецький. 10 квітня він пішов на Конотоп і взяв його в облогу. Ромадановський та Скуратов плюндрували Чернігівщину. Під Ніжином відбулася битва, після якої Ромадановський відступив до Трубецького. Українцям прийшли на поміч татари. 28 червня було вщент розгроблено 30 тисяч росіян на чолі з Пожарським. Росіян було з меж України викинуто. В час цих подій у Варшаві було ратифіковано на сеймі гадятські статті, а 22 травня на них присягнув польський король. Здавалося, події складається для України сприятливо, коли б не була вона, як писав тогочасний поет, запалена вогнем з власної печі. Проти Веговського почалися інспіровані Москвою заколоти, почав домагатися гетьманського права і Юрій Хмельницький. Постать у політичному відношенні жалюгідна. У цьому міжусобному вогні Веговський скликав раду в Германівці, на спробував зачитати і витлумачити гадяцькі пакти. Але на раді щинилося колотнеча, сам гетьман зради ледве втік, а після цього склав булаву. На Козацькій раді під Білою церквою гетьманом було оголошено Юрія так козаки самі відмовилися, що любили пізніше підкреслювати поляки від найвищого, що витворила їхня суспільно-політична думка. Виговський прожив після того ще п'ять років і 1664 року був поляками розстріляний. Його звинуватили у співучасті в антипольському повстанні. Так закінчилася ця сумна історія. Історія одного з найбільш видатних політичних умів України, якому, на жаль, не судилося перевести свої високі політичні помисли в життя свого народу, але не згинули його задуми, тому що кожен новий борець за свободу і незалежність України, обов'язково клав в основу своїх домагань постулати саме Гадяцького договору. Петро Дорошенко та Острозька комісія Друга половина 60-х років 17 століття в Україні була надто бурхлива. Подамо огляд подій, Починаючи з 1665 року, 14 квітня праобережний полковник Дрозд ущент розбив гетьмана Павла Тетерю. Захопивши клейноди, козацькі скарби, архів, майно, гармати і амуніцію, цей щирий полонофіл утік із Братслава у Польщу. Лівобережний гетьман Іван Бруховецький рушає на правопережжя і під Білою церквою надрузки розбиває польсько-війське на чолі з Яблуновським. Після того надихнутий перемогою з величезною свитою їде до Москви, куди прибуває 1 вересня 1665 року. Російська дипломація Правно обкручує гетьмана і примушує його підписати кабальні умови для України. Отже, гетьман привіз в Україну, як пише літописець Саміло Величко, несмашного гостинця. Татари нарекли на правобережжі гетьманом Петра Дорошенка, який відразу ж пішов на Братслав, де добув свого суперника Москвофіла Дрозда і, зрештою, по тому підкорив собі Все правобережжя На раді восени цього ж року в Чигирині Петра Дорошенка обирають названим гетьманом, а цілковитим нарікають у наступному 1666 році. Знову таки на раді в Чигирині, 22 лютого. 1666 року Правобережні козаки на раді в Лесянці вирішують розірвати з Польщею, оскільки Петро Дорошенко дістав законне гетьманство і був прямим наступником булави Богдана Хмельницького. Він чинить ряд акцій, щоб об'єднати розколену на дві частини Україну і прихилити до себе лівобережжя, де правив сателіт Москви Іван Бруховецький. Статті, поставлені цим гетьманом у Москві в жовтні 1665 року, означали фактично окупацію російським військом українських міст. Воєводи мали бути в Києві, Чернігові, Переяславі, Ніжині, Полтаві, Новгороді, Сіверському, Кременці, Кодаку, Острі та інших містах. Іван Бруховецький проводить акції проти правобережжя і жорстоко розправляється із своєю опозицією Лубенським полковником Гамалією, Лисянським височаном, військовим суддею Незамаєм та іншими. Саме в такій ситуації приходить в Україну 1600 67-й рік роковий для її долі. Переконавшись, що Гетьман Бруховецький – людина без самостійного політичного мислення і окупувавши Лівобережжя, російський уряд вирішив закріпити розкол України на дві частини, бо об'єднавши тенденції такого небуденного політичного діяча яким виявив себе Петро Дорошенко, його турбували. Цілком зігнорувавши думку козаків, Росія йде на зговір із Польщею, завершує ж його в Андрусові в січні 1667 року від імені цього села договір і почав зватися Андрусівським. Стаття четверта цього договору прямо стосувалася Козаків. І те пельнуємо, щоб жодна не була очинена помста над українськими козаками, що живуть по той бік Дніпра від Прияслова, за те, що дехто ставав на бік його королівської величності і річі Посполитої, а тих козаків з другого боку Дніпра, що від Києва, його царська величність звільняє від присяги, виконаної собі на підданство протягом тих примирних літ і не прийматиме їх собі в протекцію, не вступатиме до міст і городів, що там розташовані, і не наказуватиме робити цього. Навзаєм його королівська величність не прийматиме в свою протекцію тих козаків, що живуть по інший бік річки Дніпра, від Преяслава, и не буде та не наказыватиме вступатися проти тих примерных літ у те места и городи. Полное собрание законов Российской Империи собрание 1, 1830 том 1, страницы 657-669.